Wakker. Terwijl hij zich op zijn andere zerk draaide in een poging om erin te slapen, stelde hij vast dat hij triest was. Waarom was hij triest? Hij zou een doel moeten hebben om zich op te richten, maar hij had geen doel. Hoe moest dat straks, als hij geen werk meer had? Dan zou er nog minder doel zijn, al was zoiets nauwelijks denkbaar. Vaag herinnerde hij zich een onaangename droom, een ruzie met Lien. Hij had haar gevraagd om iemand te bellen. Jij kent die man, toch? Dan kan je dat toch beter zelf doen? Ze vond dat hij dat net zo goed zelf kon doen. Jij kent die man, toch? Jij kent die man, toch? Dan kan je dat toch beter zelf doen? Hij had zich daar geweldig boos over gemaakt. Stel voor dat hij alles zelf moest doen. Jij kent die man, toch? Dan kan je dat toch beter zelf doen? Hoe moest dat dan als hij straks verdwenen was? En wat bleef er dan nog voor het leven voor hem over? Was hij daarom triest? Of was hij al triest geweest en had hij daarom zo gedroomd. Dat laatste sprak hem meer aan. Een slachtoffer van zijn stofwisseling. Met koning. Ach, meneer, met de vries hier van beneden. Hier is die Duitse meneer voor u, meneer, met uw studenten. Ik Kom, ze zijn er. Haal jij onze mensen bij elkaar? Morgen, Herr Barkknecht. Guten Morgen, Herr Kuhn. Herzlich willkommen. Wir sind doch nicht zu so früh. Nein, nein, nein, bitte folgen Sie mir. Unser Büro ist im zweiten Stock. Wir gehen denn auf in den zweiten Stock? Wie lange ist das her, dass wir uns begegnet haben? Als Sie in Münster Ihren Vortrag über den Weihnachtsbaum hielten. Das ist lange her. Acht Jahre. Ihr Vortrag hat mich damals sehr beeindruckt. Danke. Sie können Ihre Kleidung hier aufhängen, aber bitte nehmen Sie alles vom Wert mit, denn sogar Amsterdam ist nicht mehr, wie es früher war. Ist das wirklich so schlimm? Seit einigen Jahren wird im Institut dann und wann Geld gestohlen, wahrscheinlich von einem der Mitarbeiter. Ein Kollege, das ist doch schrecklich. Das ist schrecklich, ja. Ich weiß, dass es sich heutzutage kaum schickt, aber so einen möchte ich gern verprügeln. Ich heiße Sie im Namen unseres Büros herzlich willkommen. Es freut uns sehr, Sie in unserer Mitte zu haben. Wir werden versuchen, Sie auf Deutsch anzusprechen. Bitte warnen Sie uns, falls Sie uns nicht verstehen. Mein Deutsch auf jeden Fall ist bei langem nicht so gut wie das Ihre Gehirn. Falls Herr Bauknecht damit einverstanden ist, schlage ich für heute Morgen folgendes Programm vor. Zuerst werden Herr Müller, steck die Hand so ab, Frau De Neue, Herr Wichler, Herr Elshaut und ich selbst kurz etwas erzählen über unsere Untersuchungen. Anschließend dürfen Sie Fragen stellen und schließlich werden meine Mitarbeiter ihren in Gruppen das Zettelsystem, die Archive und eine kleine Ausstellung unserer Probekarten und Publikationen zeigen. Abschließend möchte ich noch mal betonen, dass die Änderungen im Brotkonsum, insbesondere von Roggen und Weizen, eine Abspiegelung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse sind, und dass wir damit einen guten Indikator für gesellschaftliche Prozesse haben. Denn mit Ihrem Lehrmeister Günthermann bin ich der Meinung, dass nicht die Geschichte der Kulturerscheinungen an sich unser Interesse verdient, sondern dass unsere Aufgabe in erster und letzter Instanz das Aufdecken von kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Verflechtungen ist. Danke. Vielleicht wollen Sie jetzt die Diskussion leiten? Oh, Gerne. Ruhe, bitte! Herr Dr. Koning hat mich gebeten, die Diskussion zu leiten. Bitte sagen Sie, falls Sie etwas fragen wollen, zuerst an wen Sie die Frage richten und formulieren Sie kurz und sachlich. Wer? Herr Stuhldreher. Ich möchte Herrn Dr. Koning fragen, was er als den gesellschaftlichen Nutzen unseres Faches ansieht. Den gesellschaftlichen Nutzen. <lacht> so wie Sie es formulieren, ist es eine historische Wissenschaft. Es gibt in unserem Fach ja auch Leute, die der Ansicht sind, wir hätten eine soziale Aufgabe. Die Tübinger. Und auch in der DDR. Weil Traditionen den Fortschritt hemmen und die sozialen Unterschiede fortdauern lassen. Na ja. Ich meine nur so, wäre es da nicht unsere Aufgabe, das aufzudecken? Bitte, Herr Stuhldreher, das ist eine politische und keine wissenschaftliche Frage. Ich finde sie interessant. Ich möchte sie beantworten. Traditionen entsprechen vor allem einem psychischen Bedürfnis. Falls ich etwas aufdecken muss, möchte ich das aufdecken. Insoweit sie falsch sind und weil mich das irritiert. Nicht aus irgendeinem sozialen Kümmernis. Ich glaube auch nicht, dass unsere Arbeit einen Sinn hat. Sie ist sinnlos. Gesellschaftlich gesehen gehören wir zum Reservoir des überflüssigen Intellekts, das aus der Gesellschaft ausrangiert ist und mit irgendeiner sinnlosen Arbeit von der Straße gehalten wird. Aber damit lassen Sie soziales Unrecht fortdauern. Soziales Unrecht ist nicht, dass ärmere Leute sich noch in der Küche waschen, weil wir ihre alten Häuser schön finden, sondern dass wir in westen mit unserem Lebensstil die dritte Welt plündern. Falls Sie einen Weg sehen, um das zu ändern, mache ich mit. Also immer noch Kaffee will, es gibt neuen Kaffee. Falls die Frage damit beantwortet ist, möchte ich auch noch etwas sagen. Ich bin völlig mit Herrn Dr. Koning einverstanden, dass unsere Aufgabe nicht politischer Art sei. Dennoch teile ich nicht seine Skepsis hinsichtlich des gesellschaftlichen Nutzens Meiner Meinung nach ist es von großer Bedeutung für jede Gesellschaft, dass die Wurzeln ihrer Nationalexistenz aufgedeckt werden und grundsätzlich gehören wir doch alle demselben Volk an. Ich meine das jetzt natürlich nicht politisch so wie es im Römischen Reich zum ersten Mal seine Form gefunden hat. Und dann noch eines, heute Nachmittag haben sie frei, um sich Amsterdam anzusehen. Pünktlich sieben sehen wir einander wieder im Hotel zum Abendessen. Können wir uns noch ein wenig unterhalten? Ich habe noch einige Fragen. Oder sind Sie vielleicht anderswo beschäftigt? Äh, uh, nein. Äh, uh, uh, natürlich. Wirklich nicht? Nein. Bitte. Uh, Herr Bocknecht, ich möchte mich jetzt verabschieden. Uh, Herr Bocknecht will noch etwas mit uns sprechen. Ich habe eine Absprache in Hilversum. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Können Sie nun einfach ik wou nu mijn middagpauze houden. Uh, uh, nee, uh, ga dan maar. Bevor ik het vergesse, bitte grüßen Sie Herrn Günthermann von mir, wenn Sie wieder zu Hause sind. Dat wil ik doen. Wie geht es ihm? Schlecht. Schlecht? Sie wissen nicht, dass er krank is? Nein. Er soll Parkinson haben. Das tut mir leid. Ja. Auch für die Zukunft unserer Wissenschaft. Meines Erachtens ist er weitaus der wichtigste Wissenschaftler unserer Generation. Er hat sein Verdienst, aber der bedeutendste? Nein. Was mich in Ihren Arbeiten und in denen Ihrer Mitarbeiter, so wie Sie das gerade wieder einmal gezeigt haben, besonders beeindruckt, ist die Kombination von Feldarbeiten und Archivforschen. Für Feldarbeiten hat Herr Günthermann absolut kein Interesse. Und Archivforschen hat er nie selbst gemacht. Das macht die Zusammenarbeit mit ihm recht unbequem. Aber ich halte Sie von Ihrem Mittagessen ab. Nein, Am Mittag esse ich nie. Ich muss mich noch bei Ihnen entschuldigen für die Frage von Stuhldreher über den Nutzen unserer Wissenschaft. Seit Detmold sind die Studenten furchtbar politisiert. Es hat mich nicht gestört. Ich bewundere den Takt, mit dem Sie diese Frage pariert haben. Das war nicht schwer. Doch. Wenn man studiert, stellt man solche Fragen. Falls Sie nicht dazu dienen, die Arbeit zu vernachlässigen... Schließlich wird nur noch diskutiert, statt zu arbeiten. Und Herr Günthermann stimuliert das. Man kann von Günthermann doch nicht sagen, dass er politisiert? Im Gegenteil. Nicht politisiert, sondern theoretisiert. In Ihrer Besprechung von seinem Handbuch haben Sie das sehr treffend formuliert. Sie haben Ihren Lesern, zumindest mir, damit ein großes Vergnügen gemacht. Entschuldigung. Sie essen tatsächlich nicht zum Mittag? Nein, nein, nein. Bitte, sagen Sie es mir, wenn ich gehen soll. Ja, natürlich. Aber Günthermann hat doch auch viele Daten gesammelt. Zum Beispiel für den deutschen Assas. Aber damals war er noch jung. Seit er Hochschullehrer ist er nicht mehr selbst, sondern lässt seine Studenten sammeln. Und die sammeln nicht. So ist es genau. Aber Sie wollen wirklich nicht essen? Nein. Aber jetzt will ich Sie nicht länger belästigen. Sie belästigen mich nicht. Aber ich muss wieder an die Arbeit. Herr Kohning? Nein, ich bringe Sie zur Tür. Also, Herr Bockner, auf Wiedersehen. Es war ein großes Ach, Vergnügen. Auf Wiedersehen. hij weg? Hij is weg. Had je eigenlijk niet met die man moeten gaan eten? Alleen. Waarom niet? Als we met z'n tweeën waren geweest... Bedoel je dat ik mee had gemoeten? Jij hebt Duits gestudeerd. Ik niet. Maar ik mag toch zeker wel mijn middagpauze nemen? Ik moest naar de verjaardag van mijn tante. Gefeliciteerd. Dat balknecht in het portaal staat? Waarom? Ik denk omdat het regent. Zie je wel dat je met hem had moet moeten gaan eten? Je begrijpt wel dat ik het helemaal niet met je eens was dat de wetenschap geen zin heeft. Dan heeft ze zin.